تفصيل هو الافراد الانسان دو امو انواع بشانت الانسان چې کوم نو یو نوعه نو یې د فار دو قسم احکاماتو یا احکام شخصي دي احکام فردي او دویم چې کوم نو احکام اجتماعي یا احکام نوعي دي شاته ټول نوعي مشترک د انسانوم دواړه قسم احکامات شته دي لکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نوعی احکاماتو ته اشاره کړی دا حدیث مبارک چې کل مولود یولد علی الفطره نو دا فطرت انسانی چې کوم دی نو دا مستعد د اسلام ته دا عبودیت متآزی دا الله رب العزت دا دین قبل ول دا د انسان جکمنو د نوې احکام دي دا د ټول نوع یې څه دي حکم دي وا تفصیله ان افراد الانسان له احکام الممتاز بها بعضا من بعض چي فقره سره د زنو د زنو د امپیاد راځي نو دا احکام شخصيتي تاسو چي د تشخصات وایي ولا ها احکام منتشر الکفی ها جمله تو ها احکام دي چ ټول په شری کی وتتوارد علی ها جمیو ها ولا جرم انها من النوع و الیه الاشاره فی قول علی السلام كل مولود یولد علی بیا كل نوع سرا شالسه ذکر کی چې هر نوع دو قسم احکاماتی یو احکام دی. احکام ظاهره او دویم احکام دی احکام باطنه یو کیسه احکام دی احکام کیسه ظاهره او دویم کیسه احکام دی احکام باطنه تاسو کما نوع اخلي کنوع البقره اخلي دا غي احکام ظاهره خپل دی سرمله په خپل طریقه دا اخ کری په خپل طریقه دی لکه په خپل طریقه دا کخر اخلي دا غي احکام ظاهره خپل دی او اس اخلي دا غي احکام ظاهره خپل لي او كه انسان اخلی نو دا غ خپل احکام سه دي ظاهره نه احکام مراد اغه دي چې هغه تتعلق بي ظاهر الجسم چې هغه ظاهر جسم سره سره لري تعلق لري نو دا هر خپل خپل سه دي احکامات کي دا وګدل غشا څه ذکر کوي هله کا حاصل ده غدي چې دا احکامي ظاهره مراد آغا چې چی د دا ظاہری شکلو د بدن سرسل ری، تعلق لري کل خلقتی و کل نوع نیختصو بیهی نوعان من الاحکام احدو هما از ظاہراتو کل خلقتی لگا پیدایش شو اے اللونو و شکلو والمقدار و کسو تلک شو دا خرزان لاواز د اذان لواز ده د غ اذان بیا به نمونه په عربی کې بدل بدل دي په ځانومدا سي بيزيد د بيزيغه ته وي سمې مې جوړ کړې دي لکه او د واره ترامباري وي لکه او د خرغ ته هناره وي داریو ته جدا جدا وي نو دا رسان د په عربی خو بلکل مستقله لري اوسه ده نوم دې بقره لها خوار حدیث کې که کنا او چا غیتا بیزیغیتا رو غاوی لکی د هر یو اخپل آواز ده آئیو فردن وجده من هو علا حیعتن یوتی هنو فرد چې موجود کرشی من هو ده دن علا حیعتن یوتی هنو پا یو حیعت پاندن ورکی ولا دغا اخکامات نوعی ولا ورکی ولم یکن مقد جن او نوی دا چې کم دنو نیمگرد من قبیل عیسیان الماده ده طرف دنا فرمان د معدی نه فا نه هو لابد دی یعنی غ مع نه فرمان نه کوي چې د کوې نو کمه معده داو قامه ته لسه کوې ورکي او نیمګړی نه پیدا کوي ضروری ده چې غ په متحقق محقق شي واواه دلی او غ پې چې کمنو را شي نمبر په نمبر فلی انسانو مستوي القامه انسان چې کمنو مستبی القامه دی نتیقون بعض ی بشره مستبیقاممهه نې غ ولاړه دی دا نور سروي چې دی نو ټیټې څوک لااست دي ل کممه حشارات چې دی نو په مکسه دي ملااستې تا دغه زناور چې کم پروکوو باندې دي تاور سپی د ناور ټول پس دي پروکوو دی را ټیټ دی انسان چې کمونو نې غ ولاړه دی نته خوون مدرک د کولیاتو ده یا مظهر د خپل مقصد د ځړې ناطق خپل اظهار ما فی الذمیر کولې شی نور سزونه اظهار ما فی الذمیر کولې نشي عادی البشره د سرمنچ کمندنو اغا د اس په یا د خر په یا د غوا میخي ګړي بي زي په شانته په ويختو ډکا نه ده بلکې سرمنې خکاری ویخته ما سامونو پاکی ما ملیغون تا کیی ویخته خلاکا دا سنن دا چه سرمن پاک اخکاری نا بعدی البشر مانا سرمن اخکاری والفرس معویج القام از چه دنو آغا کوک دے ان را ٹیٹ دے صاہدن کې که دے اشارت ببر دے ویخته دی بی ببر پی شوگای دا الاغیر ذالک ممالا انفکوان عن الافراد عند سلامت مزاجی مطلب چې اوس مې ځاځ سلامتی اوس که توا چې را یو ما خو یو د غولې دوه اوس او چې چا یا زوله بیماری یپی بيماري راغلي وکړو پی او هغه انسان په سرمن سکی دا خکارې دا نو دا خود حارس د وجه څه شوی دا لکه کیږي ځکه نه چې اوس ته بيماري په څه شو را لا هغه باندې اول بشره شو باندې بشره سرمنې څه شو کار شو دا خود د بیماارری د وج شو شوه یا توی د خبرې س کړيده کړي دا نتیق نه دی دا خو کې سرټ ته بس خبره چل د کوې یا قووي او پهې خبره پوهږي نه داسې خو بیا موبایل هم خبرې کوي خبره باې پوهږي ناتق ځالله ممسه اشار هغیر د ځالله که مماللهف کوې لفراد د سلامه ته مزاج هم چې کله مزاج تعلیم وي د دغه احقامات نه چې دا کېیدلی وسانیهما دویم کې سماح کام ذکر کې احکام باطنه لند تعبیر د احکام باطنه لکه څنګه چې مخ کې وکول لند تعبیر چې بس هغه احکام چې متعلق کې ظاهري بدن پوري شکل او لون که نه دلته مراد لند مختصر تعبیر احکام باطنه د هر یوې نوعي د ژوند د تیرولو یو خپل نظام دی یو خپل څه دی طریقه دا باغه طریقه باندې وخت ری به عبارت اخرى به د دې دی مافي د هر یو نوع خپل شريعت ساسو د نحوه خپل شريعت نه جايز او ناجايز پکی وای کنه مستحب پکی موای حرام پکی موای ناروا دي داوي ناروا دي په سر کې وای چې دا واجب دي جايز دي او دا چې کمونه ناجايز دي دا رنگ په ا منطق کې وای په هر یو کې دا هر یو علم خپل شريعت ته پې کې جايز او څه دي ناجايز دي نو د هر یو نوع خپل شريعت ته د هغ بانې خپل وخت تیری هر ته ووره خپل مزاج دی خپل ریقبان چې کم یو خ تې وخت تیری دا د بچی د پیدا کیدلو د بچی دغه ټولو یو خپله طرقه مغې دي د مرغو خپل طرریقه ده نره او ماده یو بل سره چې کمون یا نه جوړه کې بیا ځانله جاسه کې جوړه کې بیا پههغې ک ګ واچي بیاکه یو خپل سوورې دی لکهپغ سوور باې خپل تیې وخت تې مچای دیده بین داخی خپل چې کم دنو دغه ده که دی بانیزان پویا کوی نو بیاد حیاتو الحیوانو گوری خیر ده ایگه خودی رسخواست خواه خبریم دیخو دمیری اگه چه دیکنه کالا سوی دویختو تورولو دا پارا نسخواست داگه کرده ده چې د قشر زکر وراده و بیٹا که یا میں دا کم دنو را پیدا که دا کافیر شیا نو او ذات نور نسخ مصیب گریدی دی خو یو مختصر کتاب دی یو حیوانات قرآنی کتاب دی حیوانات ایسا شه؟ قرآنی حیوانات قرآنی یو کتاب دی او دویم کتاب دی د غلام جلانی برق دی ازاد خیال اغنتی مولاری تول کتابون سخن دی خوزاقین ام دی دو قرآن دو قرآن دا ټکي وړو خطرناکونه دا کې دی لګه دوه قران کنا مجید کې چې کم حیوانات راغلي دي یا د اونۍ بوټي راغلي دي نو دایلی کلی دي چې د دې قران مجید کې لو حکمت سوې لکه دا ځان ليو او دغه د چړي کې اولی تعلیم نه لکه اوس مآشي دی یا ایمش لیکل دي یا د انور چې زونه لیکلي دي نو د دې کې صحیح حکمتونه شته چې هغه چې کم نه نو راکړی دی نو دو قرآن نم نیا کتاب کی دیشی یا ملاو شی یا ملاو نشی نور دا سڑھے خنہ دے منکر حدیث گھونتا کی دے غلام جیلانی برق نمی نم دے دا غیر اٹکو کا سزائی ہو یو کتاب دو اسلام نکلے دے کو شی لکلے دے, لکل دے بیا پہ صفدر سے برحم اللہ را دم لکلے یو کتاب باندے والا خوا کتاب کی قیمتی خبری لکلی دی د دې بار کې ډېره مسوداري لکه اوس د هغه او مېګې مېګې خو را مجید کینم الله غل دی کنه نو دې مېګو خپل شریعت دی او خپل قانون دې چې کوم وخت یې په کومه طریقه باندې تری کنه حیران بشې دې دا یا ما چای دینه حل يعصوب و غیره دې چې په کومه طریقه باندې وخت یې رې دا سنت ده هر یو یې خپل سده شریعت ته دې انسان هم یو نو عاده دوی خپل سده شریعت ته انا دوه مقصد بغل کنه الانسان یو خپل د جوان تیرولو او نظام دی او دستوري دي طريقې دا شغه د عبودیت دا یو خبر ازستانی هما الاحکام الباتنه کل ادراکی والاهتداء الى المعاش لکه سيزونو معلومه ول شو او د ژوند تیرولو طریقې شو والاستعداد لما يهجم او تیارې شو چې نا صافي او مصیبت راځي و میږي نه صافي مصيبت رازي نو د اللهم الله رب ال عزت و شعور ور کړل چې د انسان دغه نسکي بچکي خربه نه چې نه صافي کیسه مصيبت رازي غوګون لګکي کنه لکای دندکي سپي باندې رازي پههاري يوه چې نه صافي مصيبت رازي د غير د فعيده لپاره دي تياريږي لکه او تياري د لپاره دغه سوچ نه صافي راشي په دبانه منل وقایع د مصيبتون نه فل لكل نوع شريه وي چې د هر يوه نوع خپل سري شريعت دي الا ترى الا ترى النحل بسم الله ملجئ مدذل العالي بشدادغه کو نو پر شریعت د بلاغت کې دا به سره وي چې دا واجب دی پر شریعت بلاغت کې دا لکه چې دی واجب باندې سړی سواب وتن ميلاوي کې نه یا چې کمونو کو حرام شونې د ناروا نو په شریعت د چا کې بلاغت کې که حزب ته نکړ وسه دومره غټه مصال نشته الا ترى النحل آيته نو بنی چه کیفا اوح اللہ تعالی ایلیه الله اللہ الہم کردی غیتا ایت تطبع الاشجار چه دادی گرزی چې کم دنو قبونو پسی فیاء کلو دا قرآن مجید ناغ دا گئی کنا بلکل اقا دا کہ اوح ربو که الان نحل انتخذی من الجبالی بیوتا و من شجاری دا گئی کنا سم کلی من کل سمراتی دا گئی فیاء کل من سمراتی ها سم کیفا تتخذ بیتا انتخذی بیتا یستمع فيه بنو نوعها بچی چې ټول د دې بچی بچ ټول پغی کې جمع کیږي ثم كيف يجمع العسل هناك بيور الله دا مو چې غبین بدغه د کس څنګه جمع کوي واو ها الى العصفور او الله رب لذ چنچلنې ته کومنو الهام کړي ان يرغب ذكر في الانسه چې دا نر د ماده طرف ته ميلانو کی بیا د کومونو دی جال جوړ کی بیا د اگې او پالی دا اگې تربيت کی یحزن البيز سمی ازیق الفیراخ بیادی لاری ورکی اخپلی لاری چه کمدن دا بچی لرا سمی ازان حضرت الفیراخو چه کل بیادی توپونو و آلوشی دا بچه ننی دا پاتو دارو ټوپونو و آلوشی را پاسی کانانو علمها ورتخی دق و تخی چوبکم زائی دی دا مور ازان سرگرزی و این الحبوب دانے کم زائی ملاوی گی ورتدامو خی ناسح ها من عدووی ها چه گور دا شگونده که کاکارا ر او چې داس دا غونته کې غلی غلی کېږي او لاس کې او سرسی او لاس کا شته کې دا به دګوری دشمنې که نه ته وښئ د زنناورو ک ی بل تخی که نه چې دا مار د دا داګوره د دا غدی لکه دا دشمن دی تا بطور دی مار ری نه تا د چینچې دي چې مار په غونه ک د چینچونو چغاې تهګوری بیا دا چ غارې یو غبل جوړکړی چې س چل لاکه نه او دغې پیژې لکه د شکل ن پیژ چې دا د مون دشمن دی اوس بل مرغې را شو نه تا غي سره غي سره څړتال مرتال نه کوي د مار نه سخهړتال کوي غو بل جوړ کړي ای خوري کنه ناسه حمن ادويها وعلمها كيف تفر من السنور او داوته خي چې د پښونه به څنګه تختې د ښکارینه به څنګه تختې چل ورته څه کوي خي سنور سن مذکر پښوده پښه تور دوکه شوی مو زکارې څه شی دی پورټګیا دومره پورتوګريا دی مو زال ووه د یب د دغه وایم ما بیت ته نه خره کنه نو بیت بل لا د کنه بللا بللا جوړ د کنه داغه شی دی توناې او بنینو او سررنګه وظات کې د خپل قسم او سرین د جلب نه نه او دف زررنین چې لکه دلته دانې پرتیدي او د بللوم رازی تا نه داننی ړی او تووم داې خورړې او څنګه ت کې سره به ته مقابله کې چې د دانې ې او ګټی که او سررنګ مقابله کې چې لکه د زرن نه ځان س کې بچ کې هل ته ځو طبی تو سړمهته بکل احقامامې نه حالله تر جولی ای کې چې داس دا نووي احې دي دا پر دن نوي دي نه‌نا <سؤال> پرطورو نوای کې سې دي شریکتي دا چې کوم نو فردي احکام نه دي دا بل امسو کوي چې دا نوعي ته د نوعي اقتضا تر راځي کیږي یعنی یقیني د نوعي اقتضا ترسي کیږي راځي کیږي و علم سره یو بل لنډ غوند خبره ذکر کړي شاه صاحب احکام دوه قسمه کله احکام شخصيه احکام نوعيه به احکام دوه قسمه کله احکام ظاهره نوعي احکام دوه قسمه کله احکام ظاهره او باې نه اوس داسې ذکر کوي یا مخت سره غونته کې خبره چې د هرې ن سعادت په دی دی چې په دکې احکام د نو کامیلي خامې خپ ژ چې تکهطورور بس خامې خدا دی چې لکه مطلب دا دی چې اصلله د پای ورکي صحیح ده پا که نه او غواړه ده په پای وکې چې کمدون غواړو ششته دی درتو کې تا دغ نه کوي لکه جګړې مګړی او رتال مررتالله نه دا داج کم نه نو خ میخ ده دخررم سولامات ست سعادت نیکبخت ته خو دا نبختي دا یو خپله ده سعاد د کامابي د خرته شي ده چې په چ په باندې بار وړي خو خکل <سؤال> ډیرری وړي نه چې بارت کې دی او سملی چېې وړم که نه اوس ګوره میخه ده میخه بچیم نه را وړي پایم نه کوي او چې کمبل پای په کېدي نو هغه چې څنګه ورته زنانه کینی نو گیډه په بر کېنو په بره عراق کې بچی ته پری دې زنانه ته نه پری دې خبر باندې پويږي شلاس ولوري لته شروع کی نو زمون خلک وې د دې می خزای کم نه دتی وایا دګ دکساب څه شي دغه می خلک دکساب دګ لرسي کنه دا سعادت وله نشوه د س عادتونو دا دا خبري تاور په کور کې ولاړ وي د دې به ډېر قدر وي د له خلکو ډېر خلسات له هوګه د خپل کار صحیح کوله خبره باندې پوښی نو د نوې انسانی او کمال له عبودیت ته څه شهري عبودیت ته نو که هغه عبودیت پکی نو نو دا کې دی نو خبره باندې د دوزخ دو ښکښ شو کنه دوزخ څه شي شو په شک په لاندې داسې دی په یوه ټک پټک وعلم فديواني بوشا شان سعاده الافراد ان تمكن منها احكام النوع وافره كاملة شذا دي زيركي جكمدون احكام نوعيه ولا رهو پورا پورا والله تعصم ذاتها عليه او ديش كما ماددنو دي احكام دي نكي دي كما سدا لا كمي حدا ندخلوا احكام دي نافرماني نكي ولذلك يختلف الافراد النوعي فيما يعد لها من سعادتها وشقاوتها دي احكامات توجينا افراد و شقاوت و سعادت کی اختلاف رازی زن سعید شی و زن سشی شاقی شی و مهما باقیت علام آئیو تیه نو ترسو پوری چی دازخ پول نوی پا حکاماتو بانی باقی سوی پاتی وی حس قسم تکلیفو نوی حس قسم تکلیفو تا نوی لم يكن لها ل علامون نودي ته سر لاکن نهقط غور فرهه به اصاب ان پارې کلهنا کلهه فت بدل شي په اسباب توه او اسباب را شي او د ده کاې فتره چې کمون شي شي بادل شي اسپان کله لا سپل کار دی که نه چې د دغه کار کوي کوې خلکو بالل دته تکلیف خو کو دو باې دا نسه شي را ویشي یا د لاسې کمونی یو ځای کې ما شي د خپل کار کولی شي د اسباب ې زو د وجه نه دته تلیف شو. راغي نور ارحكم اداكولي بنيشي وكذا عشان انت انسان تتذكر انه دي احكم يو نور يود نبركوا له باركه سو so عاريسشي راشي ذا پرسو پت شو و الہی وقاتل اشاره ب قوله صلى الله عليه وسلم ثم ابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وعلم